Здравейте! Днес ще направим част от първата серия в Аштанга Миняса. Започваме от изправено положение. Нека съберем дуани пред гърдите и да стартираме с отварящата мантра. Ванде, Гурунам, чарана, равинде. Сdaršita svama suhava bot he, ni šreja se samsara hala hala mohašjej, a Bahu poruša karramšahača krai tkhainam, Пранамами, патанджалим. Ом. Са изходно положение. Сурия намаскара, вариант А. Екам вдишваме ръцете горе, поглеждаме палци. Две издължени, навеждаме напред и надолу, поглеждаме нослето. Три ни повдигаме гръбче, издължаваме, гледаме между вежди и чатвари, чаторанга или може първия път да легнете на земята. Панча, вдишвайки огъваме назад в кобра или гледащо нагоре куче. Шат. Гледащо надолу куче. Повдигаме седалището, издърпваме гръбчето, разпаляме хубаво пръстите на ръцете и заземяваме, Длани, възглавнички пръсти, хубаво заземени. Раменете настрани от ушите, трицепсите са върхнати настрани и надолу. седалечните кости нагоре, коренчето под пъпа е леко свито. Ако е нужно, коленете може да са леко присвити, за да акцентирате върху изправенето на гръбчето. Но ако можете, издърпвате петите към земята, така че да изправите краката, без да стъпвате напред, нито да дърпате ръцете назад. Изрителния фокус е или към пъпа, или между стъпалата. Още едно вдишване и издишване и като свършите с следващото издишване, поглеждате напред, стъпвате към ръцете с единия и другия крак, вдишвайки, издължаваме гръбчето сапта. поглед между вежди, аж тална веждаме долу, погледът нослето. Нава, изправяме догоре, изпълваме ръце, поглеждаме палци, само с титихи, изходно положение. Повтаряме, екам, горе, поглед, палци, две, издължено гръбче, долу, поглед, нослето. Три ни повдигаме между веждието. Чатвари, стъпка назад. Може да легнете или на колене като лицева опора да модифицирате 4, ранга. Панча, огъваме назад. Поглеждаме между веждие. Шат, гледащо надолу куче, задържаме пет издишвания. 5 издишвания. Равномерни с еднаква продължителност. Едно. Две. 3. 4. Като свършите с петото издишване, поглеждате напред, сапта, стъпаме към ръцете, издължаваме гръбче между междувеждие, аштал навеждаме долу в нослето, нава, изправяме горе, изпълваме ръце, поглед палци, сама ститихи. Последно повторение. Екам, горе поглед палци, 2, издължено гръбче, долу поглед в нослето. Крини, повдига на гръбче между веждие. Чатвари, стъпка или лекскок скок назад до чатворанга. Може да я модифицирате на колене или да легнете. Панча, вдишвайки, огъваме назад кобра или гледащо нагоре куче. Шат, гледащо надолу куче, изпълна гръбчето. Задържаме 5 вдишвания, 5 издишвания. Едно, поддържаме равномерно дишане с еднаква продължителност. и издишване. Две, звучно дишане и зрителен фокус. 3 Ръцете хубаво, пръсти заземени. 4, Раменете настрани, трицепсите настрани, надолу. И 5 поглед напред. Стъпваме. В сапта, вдишвайки издължаваме гръбче поглед между вежди. Ащал на вежда на поглед, но следто. Нава. Изправяме горе. Поглед в палците. Само тихи. Сурия намаскара, Вариант Б. Започваме. Като приклякаме, притискаме коленете и влизаме в футката аса, на столчето, поглед към палци. Навеждаме след това, изправяйки коленете, погледе в нослето. Повдигаме че пак издължаваме в междувеждие. Стъпка назад, чатуранга или лягате, може на колене да модифицирате чатурангата. Оттам, огъваме назад кобра или гледащо нагоре куче. Гледащо надолу куче, изтуваме гръбчето. Сега правиме войндно дно с десен крак напред. Тези, които не могат да стъпят до дясната ръка, може да спуснат коленете на земята. Десен крак към дясна ръка, повдигате ляво коляно, заземявате лява пета. Изправяме във войндно едно, ръцете горе, успоредни или събрани. Издишвайки, спускаме надолу до чатуранга или лягане. Угъваме назад, пак кобра или гледащо на горе куче. Изпъваме гръбчето в гледащо надолу куче. Повтаряме войндно едно, само че с ляв крак напред. Може да модифицирате, като спуснете коленете и така да влезете или директно да стъпите ляв крак към лява ръка, Дишвайки, изправяме нагоре, изпъваме ръце, успоредни или събрани, Издишваме, надолу пак чатуранга или модифицираните и версии. Дишваме, огъваме назад в кобра или гледащо нагоре куче, издишваме, гледащо надолу куче, задържаме 5 вдишвания и 5 издишвания. Едно. Стабилизирайте дишането, балансирайте го, да е еднаква продължителност на дишване и издишване. 2. Хубаво разпорени пръсти за земени палци и показалци. 3. Раменете настрани от ушите, трисепсите настрани и надолу. 4. Седалищните кости нагоре, петите надолу, погледа или между стъпалата или към пъпа. И 5. Поглед напред, стъпваме, дишвайки, издължаваме гръбче, поглед в междовеждие. издишваме, навеждаме поглед в нослето, приклякаме, притискаме колене, вдишваме в столчето, поглед към палци, само с тихи изходно положение. Продължаваме. Екам кам, приклякаме, влизаме в столчето, поглеждаме палци. 2. Навеждаме напред и надолу погледът в нослето. 3. Издължаваме гръбче в междувеждие, чатваме, стъпка назад. Чаторанга, може да я модифицирате или да легнете. Панчо, огъваме назад, поглед между веждие. Шат, гледащо надолу куче. Сапта, едно с десен крак напред към дясна ръка. Задният е на 45 градуса, вдишваме ръцете горе. А щал, спускаме надолу до чаторанга или модифицираните й версии. Нава, огъваме назад, поглед между веждие. Даша, гледащо надолу куче. Ека даша! Война дно, ляв крак, напред. Задния крак, десния на 45 градуса. Дишваме ръцете горе, поглед към палци. Два даша, спускаме надолу, чатуранга или модифицирате. Трайо дъша угъваме назад, поглед между вежди. И чатур даша, гледащо надолу куче. Задържаме 5 вдишвания, пет издишвания. Едно. Две. Седвайте си дишането и поддържайте зрителния си фокус. 3. Ръцете и краката силни, корема също. 4. Издължено гръбче, колкото можете, и бедрата отзад. 5. Погледа напред. Стъпваме панша дъша напред към ръцете, издължаваме гръбче между вежди. Шо дъша навеждаме надолу, поглед в нослето. Сапта дъша преклякваме, притискаме коленете в стол, че поглеждаме палци, само тихи, изходно положение, последно повторение. Екам, към преклякаме, дишаме в утката си на поглед палци, две, навеждаме долу, поглед в нос три повдигаме гръбче, поглед в междувежди, четвърти, стъпка или скок назад, четвърт, ранг или модификация. Панча огъваме назад, гледащо нагоре куче, шат гледащо надолу куче. Сапта. Войне дно с десен крак напред към дясна ръка, задния крак на 45 градуса. Изправяме ръцете горе, поглед палци. Аз ще унавеждаме долу чатуранга, е в нослето. Нава гъваме назад, поглед между вежди, дъша, гледащо надолу куче. Ека дъша, Войне дно с ляв крак напред, задният е на 45 градуса. Дишваме ръцете горе. Спускаме надолу до ранга, два дъша, трайо дъша, огъваме назад, поглед между веждие и чатур дъша задържаме в гледащо, надолу куче, адхумнука, шванасана, едно, поддържайте дишането, балансирайте го и зрителния фокус, две, разплойни пръсти, раменете настрани, с трицепси настрани, надолу, три, Коренчето под пъпа леко присвито, седалище горе, пети надолу, четири, зрителния фокус между стъпалата или към пъпа, пет погледа, напред панча дъша, скътваме с единия и другия крак, издължаваме гръбче между веждие, навеждаме надолу, шо дъша погледа в нослето, приклякаме, притискаме коленете, сапта дъша от катасана, ръце горе, поглед палци, самости тихи, изходно положение Падам въща асана. Разтваряме стъпалата на ширината на хълбоците, ръце на хълбоци. Издишвайки навеждаме надолу, хващаме палците към издължаваме гръбчето напред. И две навеждаме с гърди към колене, погледа е в нослето. Задържаме пет вдишвания, пет издишвания. Едно. Ако е нужно, присълите леко коленете. Но поддържайте бедрата отпред стегнати, с лека вътрешна ротация, коренчето под пъпа е леко пресвито. Стремете се да изправите коленете доколкото можете, но да не жертвате отзади кръста и бедрата. 4. Дишане и фокусно следо. 5. Трини. Дишвайте повдигаме гърбче и издължаваме напред. Ако можем слагаме дланите под стъпалата, така че пръстите на краката да стигнат докипките. Ако не може, модифицираме, може да си хванем глезените или да повториме първата поза. След което две навеждаме пак с гърди към колене. Поглед в носле задържаме 5 вдишвания и 5 издишвания. Ако е нужно коленете са пресвитено се опитвате да ги активирате бедрата отпред, лека вътрешна ротация и да изправяте коленете доколкото можете. Поддържате коренчето под пъпа леко активно, за да пази кръста Гледате нослето, дишате, звучно и равномерност, еднаква продължителност на дишване и издишване. Четири, още една глътка въздух, достатъчно пет, 3 ни повдигаме гръбче поглед, между веждие и издишваме ръце на хълбоци. Дишваме, изправяме, издишваме, само стетихи тихи и изходно положение, събираме стъпалата. Започваме серията с триъгълниците. Отита триконасана е кам. С десния крак стъпваме надясно, на около 3 стъпки разстояние, отваряме стъпалото към задния край на постелката. Левия крак е на 85 градуса, хълбоци наляво, издължаваме надясно и от десния хълбок спускаме за отита триконасана. Дясната ръка може да я подпрете на бедрото, да хванете глезана или който стига за палеца но при условие, че гърдите са отворени на страни, торса и краката са в една равнина. Издължете гръбначния стълб и вратлето. Нека не увисват. Ако можете, брадичка, рано поглед горе към палеца. 4. Поддържаме си дишането стабилно с зрителен фокус. 5. Вдишваме и изправяме. Завъртаме се на другата страна към левия крак. Десния е на 85 градуса спрямо левия. Издишваме, навеждаме в отита триконасана. Правите същото, което правите на другата страна. Силни крака е корем, издължен гръбначенство, брадичка рано, поглед е горе. Дишането звучно и равномерно. 3. Поглед е горе към палеца. 4. 5. Дишваме. Изправяме. Завъртаме се пак надясно към десния крак, като. Сега задния крак минава на 45 градуса, т.е. левия крак и може е най-дея по-наляво. Правим париврита триконасана. С лява ръка издължаваме напред, спускаме лявата ръка, може да я сложите на дясното кръче или ако стигате на земята. Подравнявате хълбоците, издължавате гръбче и оттам отваряте гърдите надясно. Евентуално дясната ръка може да се повдине нагоре, но ако ви е трудно, може да я държите на десния хълбук. Поддържаме дишането. Гледате там, където сте стабилни и балансирани, но с тенденция да завъртате главата настрани и нагоре, за да погледнете палеца на дясната ръка. 4. 5. Издишвайки, отвиваме, вдишваме и изправяме, завъртаме се към левия крак, позиционираме стъпалата по същия начин. Десния крак е отзад на 45 градуса, може една идея надясно. Издишвайки навеждаме се с дължено гръб, че слагаме дясна ръка, или на левия крак, или на земята. Правиме странична извивка с гърдите наляво. По същия начин лявата ръка може да е на левия хълбок или да я изпънете нагоре, поглеждайки към палеца. Поддържате дишането стабилно, стремите се хълбоците да са подравнени, гръбчето да е издължено с странична извивка. 4. 5. На издишването отвиваме, вдишваме и изправяме, първо на страни, и след това само стихих изтъпваме към предния край на постелката с събрани стъпала, балансираме. Отитът парш вакон асана. С десен крак стъпваме около 5 стъпки разстояние надясно и отваряме дясното стъпало към задния край на постелката. Левия крак на 85 градуса. присиваме дясно коляно над петата. Може да се подпреме с десен лакет на коляното и да изпънем лявата ръка диагонално от петата до върха на пръстите на лявата ръка като една линия. Ако можете до обучина, спускате дясната ръка от външната страна на десния крак с връвчета на пръсти на земята или с цяла длан. Гледате, левия крак да има тежест, външния му ръб да е притиснат. И оттам издължавате хубаво лявата ръка, цялата лява страна, отваряйки гърдите и таза настрани. Поглеждате горе, дланта, още една глътка въздух. Пет. Дишваме длан нагоре, изправяме ръцете настрани, гърдите настрани. Завъртаме се наляво към ляв крак по същия начин, Влизаме или модифицираната фаза с лакет на коляно, или с ръката от външната страна на крачето. спускате в дълбочина. Десния крак е отзад на 85 градуса, като външния му ръб е притиснат, за да има тежест крачето, да не пада цялата тежест на левия крак. Изпънали сте ръката, отворили сте таза, гърдите, торса на страни, дишате, гледате горе ръката. 4 Длан нагоре, вдишваме и изправяме, първо настрани и след това само с титихи стъпваме напред. Правиме серията с навеждащите напред с широк разкрач. Прасарита, пъдота, насана. Десен крак стъпва надясно на около 4-5 стъпки разстояния. Успоредни стъпала, палците дори леко навътре. Слагаме ръцете на хълбоците и издишвайки навеждаме с дължено гръбче. Слагаме ръцете на ширината на раменете. Дишвайки, издължаваме гърба и издишвайки, спускаме надолу главата. Като, сега, стъпалата, успоредни. Коленете може да са леко присвити, стремим се да ги изправим, но не жертваме кръста и бедрата. Активираме бедрата отпред с лека вътрешна ротация. Коремчето под пъпа. Ръцете може да минат назад на линията с краката, като пръстите на ръцете са напред. Главата отива към земята, погледа е към муслето. Задържаме така 4 5. Дишвайки, повдигаме гръбче първо наполовина, издължаваме напред, издишваме ръце на хълбоци. Дишваме, изправяме горе, издишваме тук. Вариант 3. Дишваме ръцете настрани, издишваме ръцете зад гръбчето, преплитаме пръсти. Дишваме, издължаваме, гърди нагоре, издишваме, с издължено гръбче, навеждаме напред и надолу, краката са силни, погледът е в и изпъваме ръцете зад главата, докъдето можете. Поддържаме си дишането равномерно и зрителният фокус стабилен. Ако е нужно, коленете може да са леко присвити, но се да ги изправяте, като активирате бедрата отпред и корема под пръпа. Дишаме. 4. 5. Вдишвайки догоре, изправяме. Издишваме, стъпваме напред в изходно положение, само с титихия, с стъпала, равномерно разпределена тежест. Парашлота Насана. Ръцете зад, гръбчето в молитвен жест или с хванати лакти или предмишници. Вдишвайки, стъпваме назад, с десния крак надясно, завъртаме се. Положението на краката е като в триъгълник. Завъртаме се към десния крак, като левия отзад на около 45 градуса разстояние. И, издишвайки с издължено гръбче, навеждаме към лявото коляно. А към дясното коляно, извинявам се. Подравняваме хълбоците. Натискаме палеца на предния крак да е заземен. И външния ръб на задния. Искаме да подравним хълбоците, да стегнем корема, да издължиме гръбчето и гледаме нослето. 4. Ако можете, упадки към гръбче, отворени, гардираме не на страни. Пет. Вдишваме. Изправяме нагоре. Завъртаме се на другата страна, позиционираме си краката по същия начин, само че ляв крак е отпред, десен е отзад на 45 градуса, една идея може да е по-надясно. Издишвайки навеждаме гърди, коляно, поглед, мусле, дишаме. Едно. Две лопатки към гръбче, лаките може да повдигнете. Удържаме си дишането и фокус стабилни. Палеца на предния крак за земен, външния ръб на задния крак 4. 5. Дишваме. Изправяме. Първо се завъртаме на страни, след това издишвайки самоститихи изходно положение към предния край на постелката. От тук продължаваме с балансиращите асани. Отитахаста паден гоща асана. Ляв крак остава на земята десен. Повдигаме, като присиламе коляно, може да хванем коляното и да задържиме така 5 вдишвания, 5 издишвания. Може да пробвате да хванете палеца на десния крак и да изпънете десния крак напред. Евентуално, които са вече тук стабилни, могат лекичко да приведат гърдите към крачето да погледнат палеца. Но може и само да се стоите с присвито коляно изправено. 4. Пет. Отваряме крачето на страни. Може да е пресвито коляно, може и да с изпънато краче, докъдето можете. Ако поддържате баланса стабилно, завъртате главата наляво и поглеждате настрани. 3. 4. 5 Връщаме в център, коляно към гърди и леко ще се спъна крак, гърди към коляно. Изправяме се. Слагаме ръце на кълбуци и изпъваме десния крак напред, гледайки палеца. Едно, кръчето нагоре, без да залягате назад, справете се. Три, четири, пет. достатъчно ще пускаме кръчето. Сега, десен крак е за земен, повдигаме левия крак. Коляно към гърди или хващате палеца и изпъвате кръчето. Кой каквото направи, ако някой е изпънал кръчето и е стабилен, може да пробва лекичко да приведе гърдите към коляното. Но може и да сте изправени. в каквото положение на крака такова, важното е баланс 4. И 5. Отваряме крачето на страни наляво. При свито или изпънато без значение, погледа надясно завъртаме с на балансиране, задържаме така 2. Дишете, стабилно излъчно 3. зрителният фокус на страни. 4. 5, връщаме крачето в центъра. Коляно към гърди или ако е изпънато кръчето, гърди към коляно. Дишваме и изправяме, ръце на халбуци, издишваме кръчето напред, задържаме така. Едно, гледаме палеца, кръчето нагоре. Две, три, дишате. Четири, достатъчно пет, спускаме кръчето. Следващата асана, Арда, Бада, Падмота на тя е десен крак. Повдигаме, може да направите модификация в дърво като сложите дясното стъпало към лявото бедро, ръце пред гърди. Но ако можете да направите полулотос, пак така, първо присилате коляното и повдигате леко петата към пп, слагайки глезена десния глезен на сгъвката на лявата тазобедрена става. И ако можете в полулотос да застанете, заставате в полулотос, лява ръка хваща дясно стъпало, дясната ръка зад гръбчето хваща лява предмишница. Може да задържиме така или, които са практикували, знаят евентуалното навеждане напред и надолу, като дясната ръка отзад хваща десния палец. При излизане, ако сте навели, издължавате гръбче, здишване и в това положение. Дишвате и изправяте до изправено положение, издишвайки освобождаваме полулотоса или дървото. Десен крак стъпва на земята, повтаряме същото, каквото сме направили с ляв крак. Било то дърво или полуотощето, първо присилвате коляното, преди да извиете и да влезете в позата. Евентуално, ако някой е навел, може да пробва пак навеждането. Този път лявата ръка е зад гръбчето, търси левия палец на полулотоса. Пет вдишвания, пет издишвания. Който е навел при излизането, вдишвайки първо издължава гръбчето напред, издишва там. След това може с леко присилане на опорния крак да вдиши и да изправи догоре, издишвайки да освободи кръчето, само тихи, всички в изходно положение. Започваме слънчев поздрав до половина, екам, ръцете горе, поглед в палци. Две, навеждаме лута само напред, е в нослето. Трини, повдигаме на гръбче, поглед в веждие. Чатвари, стъпваме назад. Шат ранга или модифицираните й версии. Панча, угъваме назад, гледащо нагоре куче. Шат, гледащо надолу куче. Сапта, стъпваме напред към ръцете, събираме стъпалата, притискаме коленете от катасана. Приклекнали сме, седалището е назад и вдишвайки ръцете нагоре, изполваме поглеждане палци. Едно, коренчето под пупа е леко присвито навътре и нагоре. Две, Стремежа е седалището назад и надолу, ръцете и гърдите нагоре погледа в палците. Четири. Пет, издишваме, навеждаме напред, погледа в носнето. Дишвайки повдигаме гръбче и издължаваме, издишваме стъпка назад, чатуранга Дандасана или лягате. Дишвайки огъваме назад гледащо нагоре куче. Издишваме, гледащо надолу куче. Сега правим вирабаса на едно. Върнете едно десен крак към дясна ръка. Както можете, влизате. Задния крак е на 45 градуса, дишвайки и изправяме. Стремете се коляното на предния, на десния крак да бъде над петата. Хълбоците долу-горе подравнени. Стремете се да отидат надолу и напред. Опашната коса е леко надолу. Коремчето под пъпа е леко пре свито. Ръцете, както са нагоре, се стремете да са с трицепсите напред, да има външна ротация в раменете. Провейте да съберете двани да погледнете палци. 4. 5. Дишваме, изправяме дясно, коляно, завъртаме се наляво към левия крак. Вземаме същото положение, същата поза. Задния крак е на 45 градуса, предния, ляв крак е с коляно над петата. Ръцете са горе, погледът е към палците. Дишаме равномерно, с еднаква продължителност на дишване и издишване. 3. Звучно. 4. отваряме гърдите настрани. преминаваме във воен 2, вира на две. Този път задния крак минава на 85 градуса. Коляното на предня си остава над петата. Погледнете ръцете и ги изпънете на страни, да са над краката, успоредно на земята. Гърдите таза на страни, главата се завърта към лявата ръка, гледа средния пръс. Поддържате си дишането. Енергично изпънати ръце. Стремете се лявото коляно да сочи второто пръстче на стъпалото. Да не влиза навътре. Коляното на предния крак. Така, сега, дишваме и изправяме коляното. Завъртаме се напред към десния крак. И повтаряме Войн 2. Дясно коляно е пресвито над петата. Задния крак е на 85 градуса. Ръцете са изпънати. Над краката. Гледайте да не залягате а да сте изправени. Хълбоци подравнени рамене над хълбоци. Вратлето да е освободено, гледаме среден пръст на дясна ръка, дишаме стабилно и равномерно, 4, последна глътка въздух, издишвайки спускаме надолу към земята, вдишваме в планг, издишваме чатуранга или лягаме. Дишваме, огъваме назад, поглед между вещи, издишваме гледащо надолу куче. След което започваме позите от седеш. Сядаме с краката напред, първоначално правиме Данда Асана. Изпъваме краката пред нас, Правиме контрашпит с стъпалата. Стягаме бедрата отпред с лека вътрешна ротация. Ръцете слагаме от страни на хълбуците и ги притискаме надолу. Издължаваме гръбчето нагоре и издишвайки бради към гърдичка, э, брадичка към гърди. Погледа е в нослето. Дишано отжай, стремете се тази да е перпендикулярен на земята, грабнашния стълб издължен. 3. 4. 5. Сега навеждаме леко напред и хващаме докъдето стигаме, може да хванеме под бедриците, глезените или палците на краката. Паш има от нас на варианта. Дишвайки издължаваме гърбчето и издишвайки навеждаме с гърди към коленете. Погледът към палците на краката, или пък ако сте навели прекалено много и направо ако сте легнали върху краката, може да погледнете нослето, след, за да не си чупите врата да гледате напред. Дишаме стабилно и равномерно и поддържаме зрителния фокус. 3. Които са по-стегнати, може леко да присвият коленете и да продват да изпънат гръбчето и да наведат по-дълбоко. Последна глътка въздух. 5. Дишваме и издължаваме в гръбче издишваме и освобождаваме. Сега няма да правиме половин виняса с гледащо нагоре и надолу куче, а ще кръстосаме краката, ръцете са отстрани на седалището. Повдигаме седалището, придърпваме коленете към гърдите и навеждаме гърдите леко напред. Ако можем, повдигаме дясно стъпало, ако можем ляво, ако можем двете. Издишваме, отпускаме, изтръскваме китките, след което, по рвота насана, краката напред. Слагаме ръцете една педя зад седалището, с пръсти сочещи напред. Вдишвайки, повдигаме таза и стъпваме с тъпалата, стремиме се да събрание събрани едно към друго. Повдигаме Таза, докъдето можем изправяме коленете, като се стремиме да има лека вътрешна ротация в бедрата, повдигнете таза и гърдите нагоре и издължете вратлето, отпуснете главата назад с поглед в нослето. 3. 4. 5, издишваме, спускаме на съдалището, изтръсквате китки, ако са се натоварили, Кръстосвате краката, пак правиме повдигането, ръце отстрани на седалището, повдигаме седалище, колене към гърди, ако можем, повдигаме стъпалата, едно след друго или двете. Спускаме седалище и стръскваме китки. Сега, играеме за Джано Ширша Асана, вариант А. Ляв крак, изпънат напред в контрашпиц. Десен крак. Първо присиламе коляното, след това го отваряме на страни, спускаме го към земята и поставяме дясното стъпало от вътрешната страна на лявото бедро. Издължавате гръбче, издишвайки, навеждаме с гърди към коляно, хващаме където можеме, дишвайки издължаваме и издишвайки влизаме в позата, поглед към палеца на лявото краче или ако сте легнали, може и в нослето. Пет вдишвания, пет издишвания. 4, 5. Пет. Вдишваме, издължаваме гръбче, издишваме, освобождаваме. Кръстосваме краката, пак правиме повдигане ръце от страни на седалище, повдигаме седалище, колене към гърди, евентуално едното кръче, другото или двете. Повдигане, спускане, изтръскване на кипки, повтаряме джано шириша с десен крак напред. Присилваме първо лявото коляно, отваряме го на страни и слагаме лявото стъпало от вътрешната страна на дясното бедро. Издишвайки навеждаме до можем, хващаме до стигаме, дишвайки издължаваме гръбче и издишвайки влизаме в позата, гледайки палеца на предния крак или ако сме залегнали направо на кръчето в нослето. Стремете се кръчето да дърпа с петата напред и с възглавничките в основата на стъпалата. Активно е, сено сте стъпили на земята. Бедрото е активно на десния крак, коренчето подпъпа леко, присвито издължени, дишане и фокус 4 Нет. Вдишваме, издължаваме гръбче, издишваме, освобождаваме. Кръстосваме пак краката. Вдишвайки, повдигаме седалище, колене към гърди. Ако можем, стъпалата повдигаме, спускаме. Сега правиме маричаса на варианта ляв крак е напред, десен крак е присвит до десния хълбок на около 5 пръста разстояние е стъпалото от лявото бедро. И Дясната ръка минава от вътрешната страна на дясното краче, след това обгръща го и хваща зад гръбчето лявата ръка. Дишвайки издължавате, издишвате, навеждате с гърди към коляно, поглед към палеца. Ако не може да захванете ръцете отзад, подпрете се с лявата ръка, отзад издължете гръбчето, а с дясната ръка просто придърпвайте крачето назад. По този начин да издължавате торса напред с гърди към коляно, поглед към палец, Дишате равномерно и поддържате позата. 4. Пет. Дишваме, издължаваме гръбче, издишваме, освобождаваме, кръстосваме краката. Дишваме, пак правим повдигане седалище нагоре, колене към гърди, повдигаме стъпалата. Издишване, спускане на седалище, правиме марича асана с десен крак напред. Варианта, ляво стъпало, до левия хълбок. Лява ръка първо от вътрешната страна на крачето обгръща крачето и зад гръбчето хваща дясната ръка. Издишвайки, навеждаме поглед към палеца на десния крак. Задържаме 5 вдишвания, 5 издишвания. Ако не можете да хванете ръцете, пак казвам, подпрете с дясната ръка отзад, издължете гръбчето, а с лявата придърквате лявото сгънато краче назад, така че да може Торса да се издължи напред и да потънете от коляното надолу, гледайки палеца. 4-5. Дишваме, издължаваме гръбче, издишваме, освобождаваме. Кръстосваме пак краката, правиме повдигане. Седалището, коленете към гърдите, евентуално стъпалата повдигаме, спускаме седалището на земята. Мари, част на вариант 3. Ляв крак е изпънат напред. Десен крак присиламе до десния хълбок и издишвайки завъртаме се към сгънатия крак надясно. Прегръщаме го леко или ако можем дълбоко, гълтайки корема, залягаме над бедрото и изкарваме лявата ръка от външната страна на дясното краче. При свита или изпъната. За по-гъвкавите от вас, както са залегнали над бедрото, с ръка от външната страна на десния крак, могат да обгърнат крачето. Завъртате първо доанта надолу и назад. Сгъвате лакета и за гръбчето хващате дясната ръка. Стремете се да издължите гръбначния стълб, без значение къде сте и да завъртите погледа назад. Нито да вирите бърдичка нагоре, нито надолу да е нормално положението. Завъртяме вратлето, погледа назад. Още една глътка въздух, издишвайки, отвиваме, кръстосваме краката, вдишваме, повдигаме седалище, колене гърди, стъпалата повдигаме. Спускаме, повтаряме същото на другата страна, този път десен крак е напред, левия е на около 5 пръста, разстояние от десния крак, завъртаме се наляво, прегръщаме левия крак, лека прегрътка, ако можете дълбока гълтате коремчето, леко залягате над бедрото и изнасяте дясната ръка отвън на левия крак, издължено гръбче, може да се подпирате с лявата ръка отзад, за да сте изправени. Не забравяйте, че десния крак е изпънат и е в контрашпиц. Той е активен, който може прави заключването, както на предната страна. Дясна ръка обгръща дясно краче и хваща лявата отзад. Гръбче издължено колкото се може, главата се завърта назад. Поддържаме дишането. Четири. Пет. Издишваме, отвиваме. Кръстосаме крака, ръце страни на седалище, повдигаме седалище, колене гърди, повдигаме стъпалата, спускаме. Сега правиме парипурна навасана три пъти. Лодката. Вдишваме, Хващаме отзаре коленете на сгъвката, издължаваме гръбче и повдигаме коленете на нивото на гърдите, евентуално стъпалата също на нивото на коленете. Пет вдишвания, пет издишвания. Може да държите коленете, може да се проводите да ги пуснете. Поддържате дишането стабилно. Може да се пробвате да влезете в финалната фаза, като изпълнете коленете, но ако дишането ви се наруши, по-скоро върнете с пресвите или хванати колене. 4. Последна глътка въздух. 5. Сгъваме коленете, спускаме. Който не го болят китките, пак прави повдигането. Ръце от страни на седалище, повдигаме седалището, евентуално стъпалата. Спускаме седалище и стъпала, влизаме във втората лодка и задържаме. 1. Две. Три. Четири. Пет. Кръстосване краката, спускане. Който не го болят китките, има сила. Повдига седалището, колене гърди, повдига стъпалата. Издишвайки, спускане. Последна лодка. Вдишваме и задържаме. Едно. Две. Поддържайте дишането равномерно. Ако е нужно, коленете са присвити. Но ако можете, ги изправете. Четири. Пет. Кръстосаме краката. Пак правиме повдигане на седалище, колене, гърди, евентуално стъпалата. Спускаме. Сега ще се пробваме да направим костенурката. курмасана. Слагаме стъпалата отстрани на постелката, толкова широк разкач, колкото е постелката долу горе. Седалището е малко по-назад и прекарваме ръцете под коленете, настрани и дори леко назад. Коленете притискаме към раменете. Сега някои могат да останат само в това положение и да отпуснат, други могат да повдигнат пръстите на краката и да издърпат с пети напред, седалище назад. Като важното в случая е коленете да се притискат към раменете, а ръцете, трицепсите да дърпат към краката назад. Крака към ръце, ръце към крака. За да пазим кръста, издължаваме гръбче, изпълваме коленете доколкото можем и залягаме надолу с поглед върху нослето. 3. 4. Пет. Внимателно, който е влязал дълбоко, може да измъкне едната длан, да измъкне другата длан. С длан нагоре да измъкне едната ръка и другата. Излизаме от позата. Правим едно повдигане пак. Седалището, колене към гърди, стъпалата. Спускаме. Сега правиме Батхакона Кона Асана. Събираме си стъпалата и предръпваме петите към седалището, доколкото можем. Така коленете са присвити и сочат настрани. Отваряме стъпалата като книжка като гледаме от долната страна да се докосват външните ръбове на стъпалата, който може с лакти притиска бедрата настрани и надолу, така че коленете да паднат по-дълбоко надолу. Дишвайки, издължаваме гръбчето, издишвайки, който може с издължене гръбче навежда напред, погледа е в нослето, задържаме 5 вдишвания, 5 издишвания. Дишваме, издължаваме гърбче, издишваме, освобождаваме. Кръстосаме краката, пак правиме повдигане. Седалището, колене към гърди, повдигаме стъпалата. Издишваме, спускаме. Правиме опавища конасана. Изпъваме краката и ги разтваряме на един наъгъл между 90 и 120 градуса. Като гледаме пръстите на краката и коленете да сочат към тавана. Сега, който е по-стегнат, може да присие леко коленете с цел да изправи таза да е вертикален, да е перпендикулярен на пола може да подпре с ръце зад седалището и да издължи гръбнашния стълб. От тук се стремите да изправите коленете и който е изправил коленете вече може да влезе в следващата фаза като с издължено гръбче навежда. Като не се стремиме да чупиме кръста, а да издължиме и да става с тазобедрените стави това навеждане. Хващате външната страна на стъпалата. Ако не стигате, може евентуално компромис на палците или да си хванете глезените. Внимателно. Активирайте бедрата над коленете. Предната страна на бедрата ги активирайте. Коренчето под пъпа също. Издължете гръбче. Погледно след 3. Дишаме стабилно и равномерно. 4. Докъдето до там не се пренатягайте много. 5. Издължаваме гръбче. Издишваме, освобождаваме. Упавище кона на вариант Б. Хващаме стъпалата от външната страна. И по същия начин, само че в седнало положение. Като лодка... Но със хванати стъпала и разтворени на страни, на един ъгъл от 90 градуса поне. Направете шпиц на стъпалата, да пръстите да сочат напред. Пробайте се да изправите коленете, издължете гръбчето, активирайте коренните мускули, за да сте стабилни. И издължете главата и я отпуснете назад. Погледа е нагоре. 3. 4. 5. Издишваме, спускаме стъпалата, кръстосваме крака, повдигаме седалище колене гърди, повдигаме стъпалата, издишваме, спускаме. Сега лягаме по гръб. Правиме модификация на моста, като лягаме по гръбче, стъпалата са на ширината на хълбоците, дишвайки повдигаме таза, ръцете са към петите. Може да са с длани надолу, може да са с преплетени пръсти, изпънати по посока на стъпалата. Ако стигате глезените, пък може да ги хванете. Гледате да не отваряте коленета на страни, да бедрата да са с вътрешна ротация. Опашната кост горе, повдигате таза и изпъчвате гърдите към брадичката, за да се отвори гръдната, сърдечната зона. е върху нослето. Дишаме, 4. Пет, повдигаме пети, издишваме, спускаме на земята. Глътка въздух, ще повторим още два пъти. Избирате, която фаза можете. Първа, с ръце на земя или преплетени пръсти. Втора, с хванати глезени. Някой, ако може да прави мост, може да пробва, Може и само на глава да е подпряни и да задържи. И оттам, който има сила, да го на нагоре. Но внимателно, където сте, много осъзнато, погледът в нослето, активирате краката, активирате ръцете. Четири. Изпъчнате хубаво гърдите към бръдичката, ако сте легнали. И 5 Повдигаме пети. Спускаме лекичко назад. Лягаме по гръб, една глътка въздух. След което последен път повтаряме позата. Дишвайки повдигаме тази вътрешна ротация на бедрата. Гледайте стъпалата да са успоредни. Ако някой евентуално повдига за голям мост, Нека да не пери лактите настрани, да са на ширината на раменете. И докъдето можете. Погледът в нослето. Внимателно. Три. Четири. Пет. Повдигаме петите, спускаме по гръб. Внимателно. Сега може няколко пъти наляво, надясно с коленете, като чистачки. Да освободим кръщчето. Придърпваме колене към гърдите. Задържаме така внимателно. Завъртаме се на страни, и избутваме се до седнало положение. Пак правиме паш насана. Краката са изпънати напред, контрашпит, с петите дърпат напред, след това възглавничките лекичко напред. Навеждаме, хващаме докъдето стигаме. Под бедрици, глезени стъпала, отвъд стъпалата, преплитате ръце, кой докъдето може. Вдишвайки издължаваме, издишвайки навеждаме, погледа е или към палците, или ако сме легнали над краката, гледаме на Задържаме от 5 до 10 вдишвания, дълбоки и продължителни. С еднаква продължителност на вдишване и издишване. Ако някой е много стегнат, може, коленете да са леко пресвити, но се стремите да направите лека вътрешна ротация с бедрата, да ги активирате от предната страна и да пресвиете леко коремчето под пъпа. Погледът в нослето, дишането е стабилно и звучно. Дишваме, издължаваме на гръбче, издишваме освобождаваме. Сега ще легнем по гръб, ще пробваме да направим една-две обърнати пози за тези, които не могат да правят свещ или прекалено голямо напрежение им се струфа на вратлето или на главата, нека да легнат по гръб и може само да си сложите длани към земя, ръцете под седалището и да повдигнете краката вертикално нагоре и само така да задържите. Това е първа фаза втора фаза, примерно, може както правихме малкия мост. Само лекичко да повдигнете таза. Този път няма да пъчите гърдите. Идеята е леко да повдигнете таза. Ако можете, повдигате таза, колене към гърди. Като повдигнете таза, попирате кръста и изпълвате краката първо над главата в полусвещ. Може да задържите така. А който е по гъвкав и силен, може да изпълне краката вертикално нагоре. Като това го прави единствено при условие, че тежестта пада на раменете. Хубаво, раменете трябва да се настрани надолу, лактите по-прибрани един към друг, поглед е върху нослето. Задържаме така. 10 на 15 вдишвания и издишвания. Ако на някой му се стегне много главата, първо спуска леко краката зад главата и разгъва гръбчето, лягайки на земята. Задържаме още 5. 6. Краката са в шпиц. 7. Погледът е върху нослето. 8. Дишането е равномерно. 9. 10. Сега, ако можете, спускате краката изпънати зад главата към земята. Ако падат на земята, Отпускате кръста и спъвате ръце назад, към земята с длани надолу или с преплетени пръсти и спънати ръце. Халасана. Пет дишвания. Ако не можете, подпирате кръста, коленете нагоре и До можете. Ако можете, влизате в работа. Три. Четири. Пет. Сега. Внимателно разгъваме и лягаме по гръб. Ръцете може да притиснат земята. Внимателно, внимателно. Бавничко, Пазите вратлето да не се сецне. Кръста също. Спускате краката на земята. Оставаме в легнало положение. Правиме маця Ясана. По принцип се прави в лотос, но ние ще направим с изпънати крака. Това е позата на рибата. Слагаме ръцете отстрани. Изпъваме ги колкото могат по-надолу към бедрата, слагаме лактите на земята, натискаме лакти и предмишници, изпъчваме гърди. Слагаме горната част на главата върху земята. Може да си хванете леко отстрани бедрата, но лакти и предмишници така да подпират е върху нослето или веждовеждието, където ви е по-комфортно. Дишаме, от пъпа нагоре разширяваме и свиваме три. Четири... Натискаме лакти, вдишвайки повдигаме главата, издишваме, лягаме по гръб. Лекичко вратлето, един-два пъти наляво и надясно. Завъртаме се настрани и избутваме се до седнало положение. Сега... Кръстосваме краката. Ще направим модификация на йога мудра. В принцип се прави в лотос, като ръцете минават зад гръбчето и хващат палците на съответния крак. Но това е доста трудна поза, затова кръстосайте си краката и отзади може да си хванете лактите. Дишвайки издължаваме гръбче, издишвайки навеждаме напред и надолу, погледай към нослето, задържаме 10 вдишвания, 10 издишвания. Внимателно, ако някои го болят коленете, може просто да не си кръстосва краката. Дишаме звучно. Задържаме така още. 5. Стремиме се да удължиме дишанията. 6. Но да са с еднаква продължителност на вдишване и издишване. 7. Нека да са звучни и да не си затваряме очите, а да гледаме но след. 8. 9. 10. Дишаме и изправяме. Сега изпълваме ръцете. Събираме палец и показалец. От на мудра. Поставяме ръцете на коленете изпънати. Издължено гръбче. Джаланхара Бандха. Това е ключа на гърлото. Придърпваме брадичката към гърдите. Правиме 10 вдишвания и издишвания. Дълбоки, звучни, с еднаква продължителност на вдишване и издишване. От пъпа нагоре разширяваме и свиваме. Като в същото време поддържаме една лека мускулна контракция долу в перинеума. Мула бандха. Това е мускулатурата между ануса и гениталите. Леко присвита. Коренчето под пъпа пак е леко свито. Нагоре разширяваме и свиваме. Шелестите са освободени. Езика е зад зъбите отгоре на нецето. Погледа е върху му след. още 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10, дишваме, издължаваме, изправяме, слагаме ръцете от страни на седалището, от плютихи, последна поза, повдигаме седалището, Колене към гърди, задържаме така дишайки едно, който може, повдига стъпалата или едно по едно ги повдига дясно, Две. спуска, ляво, 3, спуска, двете, ако можете, 4, спускате, ако можете, пък задържате, 5, Дишате стабилно, се, седалището е горе. 6. Постарайте се. 7. Стегнат курем, ръце, крака, всичко. Дишаме. 9. Хайде последно, последно. 10. Спускаме. Изтръскваме китки. Правим една виняса, като. Влизаме първо в планък. Спускаме към чаторанга или модификациите. И на колене, или легнало положение. Дишаме. Гледащо нагоре, куче. Издишваме, гледащо надолу куче. Вдишваме, стъпваме към ръцете, единия и другия крак, издължаваме гръбче, издишваме, навеждаме надолу погледа в нослето, вдишваме, изправяме горе, издишваме ръце пред гърдите. Завършваме с затварящата мантра. pra japyaha paripala yantam nyayena margena mahim mahisha go brahmane nityam lokaha samastaah sukhi no Шанти, шанти, Пак с виняса се спускаме до легнало положение за релаксация. Дишваме. Ръцете горе, поглед, палци. Две навеждаме долу, погледа в нослето. Трини Три повдигаме гръбче между вежди. Шатвари, стъпка назад. Чат Панча. Огъваме назад. Гледащо нагоре. Куче, шат гледащо надолу куче, след което се спускаме в шавасана за една кратка релаксация. Лягаме по гръб, стъпалата са леко разтворени настрани, ръцете са отстрани на тялото, по възможност с длани нагоре. Но застанете така, че да ви е най-удобно, най-удобно за вратлето, за кръста, Гледайте долу-горе да сте симетрично застанали, доколкото можете. По време на релаксацията ще наблюдаваме дишането си. И чрез него ще се опитаме да отпуснем цялото тяло и ума. Ако по време на релаксацията се случи, умът ви да забегне някъде на друго място, първо осъзнавате какво се случва, дали е някаква мисъл друга, дали са някакви звуци или телесни усещания, каквито и да са стимулите, които са отклонили вниманието ви. Първоначално ги осъзнавате, виждате ги какво е, що е, оставате ги, да минат и да заминат, без да се опитваме да ги подтискаме, без да се привързваме към тях, просто виждаме, осъзнаваме, оставаме и се връщаме в дишането си. Нека сега да започнем с една-две дълбоки глътки въздух. Може, въздишка, порозявка, затваряме очи. Първоначално нека да усетиме как сме застанали, да почувстваме допира с земята и разпределението на тежеста на тялото. Оттам насочваме вниманието си към дишането, усещайки телесните движения при всяко вдишване и издишване. Чувстваме как при всяко вдишване тялото се разширява и изпълва с въздух, а по време на издишване обратното е на свиване и освобождаване на въздуха. Наблюдаваме дишането, като не се стремим да го променяме насилствено. Дишаме така, както ни идва отвътре. Само наблюдаваме, усещаме, осъзнаваме го и го изживяваме такова, каквото е. Сега Започваме едно съзнателно отпускане по време на всяко издишване. Издишвайки отпускате така, че все едно се разпувате на най-удобното легло, разтапяте се в него, потъвате. На всяко издишване така. Отпускаме. Отпускаме всичко. Мускулите, костите. Да почувстваме една мекота разтапяне, освобождаване, Сега ще обходиме тялото част по част, като минавайки през отделните зони, пак на всяко издишване, съзнателно отпускаме даденото място. Първоначално насочваме вниманието си върху пръстите на ръцете. С издишване отпускаме всички мускулчета, всички кости, усетиме едно омекване. И оттам продължаваме през дланите. По същия начин, отпускаме, омекват. Китките освобождаваме. Нагоре, предмишниците, издишвайки, отпускаме. Лактите горната част на ръцете Раменете. Правим едно цялостно освобождаване на двете ръце, така че да потънат напълно отпуснати и освободени. Преминаваме под мишниците. Издишвайки отпускаме и се спускаме отстрани по ребрата, надолу към талията, към халубоцит към седалището. Издишвайки освобождаваме. Преминаваме към бедрата. Издишвайки отпускаме всички мускули по бедрата, от всички страни. Така че да омекнат и да се разплоят. Отзад, отпред, от вътрешната и от външната страна. Всичко му меква, натежава, мускули, кости. Оттам продължаваме надолу с коленете. Издишвайки, отпускаме. Пръстците. Умекват. Подбедриците, цялостно, натежават. Надолу глезените. Освобождаваме. И преминаваме към стъпалата. Отпускаме стъпалата. Петите. Отдолу. Сводове, възглавнички и пръсти. Всички мускулчета. Всички кости. Издишвайки. Отпускаме, освобождаваме. И на следващото издишване правим едно цялостно освобождаване на двата крака. Така че да потънат отпуснати. Насочваме вниманието си върху основата на гръбначния стълб и от него нагоре ще започнем едно отпускане до вратлето, минавайки през отделните зони на гръбчето. Започвайки от кръсната зона, отпускаме поясната зона, мускулчета. Да, гръбначния стълб. Нагоре, между лопатките, около тях, а и самите тях отпускаме. Вратлето. Отпускаме. Издишвайки отпускаме всичко по гръбчето, всички мускулчета и целия гръбначен стълб освобождаваме, така че е издължен. Правил на подреден, натежава и потъва. Преминаваме към задната част на главата. С издишване отпускаме. Натежава. Темето отпускаме. Челото отпускаме. Междувеждието отпускаме. Очите. Омекват. Надолу бузите. Устните. Езика. Освобождаваме челюстите. Отпускаме надолу гърлото. Ключиците гърдите и насочено вниманието си навътре към сърцето. Опитваме се да усетиме пулсациите му. Издишвайки, отпускаме така че да го успокоиме. И се спускаме след това надолу през зоната на слънчевия сплит, коремчето и гениталиите. На следващото издишване отпускаме цялостно всичко. Цялото тяло напълно, свободно се разлива Се потапяме в дълбочината на диханието си, усещайки всяко вдишване и всяко издишване. Започваме да се възвръщаме, като задълбочаваме да дишането си. Може да поемем една-две дълбоки глътки въздух, да освободиме с въздишка. Или с прозявка. И лекичко да развижиме пръстите по ръцете, краката, китките и глезените. Вдишвайки може да изпънем ръце над главата и да се потегнем Издишвайки, пресиваме колене по възможност ги прегръщаме към гърдите и лекичко наляво-надясно. Залюлява на гръбчето, след което, преди да се изправим, лягаме надясно, лягаме на една страна, с пресвити колене, така в ембрионална поза. Може с долната ръка да си направите възглавничка под главата. Поемаме си една-две глътки въздух, да не се изправяме веднага рязко, а постепенно. Глътка въздух, пускаме, след което се подпираме, избутваме се, се изправяме до седнало положение. Седнете си удобно, изправете гръбчето. Ръцете може на коленете или в скута. Взетете момента. Външно и вътрешно. Нека съберем ръце пред гърдите, да си благодариме за практиката и да се поздравиме. Намасте!